Santu izan bedi zure izena, etor zure arreinua, egin bedizure naia zeruan bezala lurrean ere. Emoiguzu gaur egun honetako hogia, parkatu gure zorrak, geukere gure zordunei parkatzen deutsegun ezkero, zeiguzu itxit entazin joan josten, baina hartaraga izuzkatzetik. Amen. Ama bigarren egotaldia aldia, Jesus kurutzean ila. Gurtzen zaitugu kristo eta beden gatzen. Mundu bat zerrek urutze santua zer salbatu dozulako. Eguarditik arte ilundu egin eban urbira osoan. Irurak inguruan Jesuseko joan dizke saneban. Eli, eli, lemaz abaktani. Hau da, Enejainko jainko, ene jainko, zer gaitik itxin osu. Baia Jesusaek barriro de Adarrandia egin ez azken arnasea emoneban. Eta horra santutegiko oiala erditi guratuzan goitik beraino. Lurrikaria izan zan eta arkaitzak zartatu egin ziren, ilobiak zabaldu eta hilik egozan santu asko biztu egin ziren. Lurrikara eta gertakari guztiok ikustean erromatarreuntariak eta aregaz Jesus hain zen egozan besteek bildurratzota, esan eben benetan, jainkoaren semea zanau. Eriotzeak bildurremoten dezko. Ez dugu autortzen, baina erriotzearen bildurgara gara. Batez ere, erriotza hori sufrimendu artean bada. Eta lagunen bat hilten jakunean, sufritu egiten dugu. Edioz ere engainetik jarri gura izango geuke baina ezin dugu. Atsekabean sartzen gaitu, garrazi egitera ino, eta zein latz egiten jakun erantzunik ez jasotea. Arritzekoa. Ezan ba, Jesusen bizitzea jainkoaren aitaren nahia egitea izan. Nondago orain, behar dagoanean jainkoa, aita.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 Santtu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreiniua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emo iguzu gaur egun honetako hogia, parkatu gure zorrak. geukere gure zordu nahi parkatzen dutzaigunez gero. Seiguzu itxi tentaeinan Jefferson, baina ataraaga izuzgatxetik. Amen. Hama hirugarren egotaldia. Jesus kurutzetik eratzia. Gurtzen zaikugu kristo eta beden gatzen, mundua zeure kurutze santuaz esalbatu dozulako. Bilamona larun batazan. Abade eta fariseuak pilatogana gana batuziran alkarregaz eta esan eutxoan. Jauna, goberatu dugu, engainatzaile horrek artean bizizala, esan ebala. Iru egunen buruan biztuekin goraz. Agintu izu ba, irugarren egunera arte hilo bia zaintzeko. Estadila gerta, arenikasleak orpua eruan eta gero, hilen arteti biztuekin da, herriari esan ez etortea. Azken gainu hau, lehenengoa baino txarrakoa izango leitateke. Pilatok erantzun eutxean, badozuez ez ezeuen guardak, zoaze eta zain judak izuen modura joan zidan ba eta ilobias zeurtatu eben, arria zigilatuz eta guarda epiniz. Kurutzetik eratzita, mariak bere altzoan hartzen dau Jesusen gorpua. Hilda bada ere, lastandu daike semearen gorpua. malko eta txia artean, baina lastandu daike semearen gorpua. Eta zen bat amada goz, seme alaben gandik urrunduta, erbest galduta. Bat egiten dugu mariaren atxekabea gaz. Ez zinete ike beste ama honein atxekabeaz? Jezusen kurutzeak agerian jarten dau, arenen bizikerea. txainkoa haulen ondoan dago, arentza da, babesle?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 Gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure isena, etor bedi zure arraunia. Egin bedi zure zeruan bezela alurrean ere. Emoiguzu gaur egun honetako hogia, Parkatu gure zorrak. Geuk ere gure zordunei parkatzen dut zeun eskerro. Esegu suiçi tentazioan jauste, baina taragai ez ezkatetik. Amen. Abala 4 egotaldia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 Jaunaren aingerua jaitzi zan zerutik eta urreraturik harria biratu eban eta gainean jasarri. Tximistea emotene ban, eta haren jantzia edurra baizen zuria zan. ikustean bildurrez dardar eta hildalez gelditzu zidan zaintzaliak. Baina ingeruak emakumei berra begini eutzen esanez, zuek ez bildurtu. Badakit Jesus kurutzean josearen bilaz abizena. Ez dago hemen biztu egin data esan eoandes erdu eta ikusi jarria egontzeneko tokia Harin esaten dugu ilondoren bardin deskula gure gorpuaz ezher egiten daben Egia esan da gorpuak ere begiramena merezi dau ilondoren ere bagara zeo zer ez da nagaldu Hauzea dirasten dugu, gorpuari emoten deut zogun gurtzaz. Kaixoak edo ezinduak zaintzen diarduenean aragian sartu nahi izango neuke. Zelan lotzen jaken, zainduari. Haren ganako zelango maitasunera eltzen didan. Arekazko zelango loturea josten dauen. Ondo bizidan gizartea bilatzen dugu. Diz, teknikaz, morroak geituuz, besteak menpean jarriz, beste apaino handiagoak bizkorragoak edo gehiago izanik. Eta da hori bidea. Edakutsi eban Jesusek besterikke bere bizitzan zehar, zerbitzuak elkartzen gaitsula eta alkarma itsasunera eroaten eta Ausia dirazten dabe hilobira doa emakumeek. Gure ita zeruetan zarana santu izan bedi zure izena meor bedi zure arraua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emo iguzu gaur egunontako hogia, parkatu gure zorrak, geukere gure zoruneei parkatzen ertsegunez kero. Ez iguzu itxi entasinoan Jeff baina aaraga uzgatxetik. Amen. Hamabost garren ego taldia. Jesus biztu egiten da. Gurtzen zaitegu kristo eta beden Mundua munduaz eurek urutze santuaz e salbatu dozulako. Amaika ikasleak galideara joan zidan, jesusek esandako mendira. Ikusi ebenean, gurtu egin eben, batzokorreaz lan zan egozan. Jesusek urrera turik honela egin eutzen berba.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 Gure muga erratu eta pekatu guztiak eta parkazen dogus guri eginak. Sinisten dogulako emoten dutsoko azken berbea jainkoari berea dauanari. Gure ita zeruetan zarana santu izan bedi zure izena etor bedi zure erreiniua egin bedi naia zeruan bezala lurrean ere Emoi gusu gaur egun honetako hogia, Parkatu gure zorrak. Geukere gure zordu nahi parkatzen dut zeun eskerro. Jaiguru sui ji tentar sinuan Baina taragai hizuz gachetik. Amen. Hesus munduko argi ha, Jesus señesko Eshus betiko bicesia. Etxarren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen.